Ja, Vi är igång här. Och filmar som ni ser. Den brötte framför oss här. Uh, jag kan på trycket här. Och det här är långspända. här då. ner med en filmkamera och en mikrofon också. Och jag har väl 11 mars kanske. Långspävagen här. Jag har inte sett några vårtecken direkt. Och det var några konstiga blommor på de här. Och solen skiner. Och Ja, hela hansen tror Det är nästan lite småvarm här. Och så en liten apparat här. Som... Det finns inga tusselag och sånt i, i marken faktiskt. Det här är väl mobilmasten på grevelberget där. Jag filmar här och mikrofonen tar upp. <hållt> Gunnar mikrofon här. 2014, lag 3, 11 är det nog. Det var länge sedan sist här, men nu kör jag med en filmkamera för att ta upp mikrofonljudet här. Jag ser också häst också. Nu börjar det blåsa lite småkallt. Jag behöver tömma blåsan faktiskt ganska akut här. Och här har vi hästar här på en gård. Vackra hästar. Påminner om en häst som faktiskt är faktiskt. Den här brunvitsläck är vacker. Och det ska vara bra batterier här nu då nu ska jag bryta för 25 minuter Och vi har lite halvklart på himlen här Så Vi ser berget där borta Där är mobilmasten där borta, ja, där I Västerbyn, ovanför Västerbyn Det var en varg där borta Just när jag såg Så vi går ner en filmkamera och en mikrofon Jag gör om det här till Från AIWI till MP3-san det första vårdpromenaden åt det här hållet faktiskt. Vi kan ju se att det ligger lite snö kvar här. Här, här ligger lite snö kvar. 25 minuter kan man filma och sen bryts det då men sen ska jag försöka starta upp igen. Så Sätter med i borta i alla fall åt det här hållet. Skärlångar har vi där. Och hästar har vi här. Här ligger lite grann snö kvar. Det känns rätt så skönt faktiskt med hela tröjan här. Det är lite småkallad endare ibland. Och, eh ja, jag har skött av min dåliga mage där och sånt man en sopsäck och så är vi på väg här. Man kan använda den här kameran för att filma och mikrofonen tar upp väldigt bra ljud också så att man kan göra upp, även om det är uppdelat i flera filmer med ljudupptagningar då så kan man konvertera det fram till MP3 man får en på 3 fil Det finns alla möjliga program för att göra om olika format, som ni vet. Så det var länge sedan sist, och det är definitivt det första programmet för 2014 här. Och nu är vi ute här med filmkamera och mikrofon. Och här filmar vi här, ni kan ju se hästarna här. Jag ser longspin. Och här finns i princip ingen snö kvar alls. Det finns små flickor som bor på en gård här. Som har eh, hästar som de rider på ibland också. Och så ser vi en katt. Så jag filmen bryts sen så ska jag försöka starta upp den igen. Och det halvklart ute. Det kan bli ännu varmare här. Och sen efter fredagen blir det mycket kallare igen. Och att får jag några få plusgrader, Det är kallt på natten också. Så att det blir lite bättre i veden och sen blir det betydligt sämre, mycket kallare igen. Temperaturen kommer sjunka ner. Och äh, Jag har lite fyllhicka här. Det är första gången jag kommer här. De här hästarna är jag på förut. Det är bra sätta sätta röntet. Och äh, jag ska filmat och filma 25 minuter och jag har bra batterier så att jag ska kunna starta upp igen sen Jag såg en katt också men han försvann Hästen stirrar heter den Jag fick en häst som fanns i stering också när jag är där förut Nu har jag supervarma långkalsonger på mig också, de känns nästan alltså lite väl varma måste jag säga faktiskt Jag måste ha tagit kortkalsonger under för att så in i mycket kallt är det inte men det kommer inte så kalla vindar ibland måste jag säga. Det är lite olika faktiskt. Så att, äh... Vi ska nog gå runt här till höger sen. Jag filmade det här en gång på vintern också. Det var ju fullt med snö och jättekallt var det. Och, äh... Jag höll ju också på Nysläkta, det var lite snära faktiskt. Det var så här riktigt ett nummer Men det att ta på oss för mycket kläder än för lite i alla fall. Nu blåser jag lite småkallt. Jag har ju så här otroligt varma lungkalsånger under. Men nu kommer lite småkalla vindar igen, igen faktiskt och det kommer att bli något högre temperaturer eventuellt två dagar och sen blir det kallare igen. Nu får vi en liten stuga också som ligger där. Och Knuts är vi där borta också. Man kan komma runt. 2,70 går längre bort också. Vi går väl med en dålig fot. Man kan se vissa insekter också här då. Det går även med vandringsled genom skogen också. Dahlkarsvägen går väl genom långspilen så går den vi vidare bortåt. Det var länge sedan jag var här sist faktiskt. Jag har inte varit här på hela vintern. Faktiskt. Och äh, ja, gamla löv kan vi se också. Jag fick ingen svamp förra året, det brukade jag få. Jag hittade där, jag väldigt mycket kantareller här uppe när jag kom upp. Det måste vara första hösten då. Som, väntas äh, var hästar va? Som stirrar. Det är de små flickor som bor på gården där. Och så bor de lite små kalla vindar igen. Jag var i heller förra hösten faktiskt, kastigt nog. Jag hittade inte en enda. Det ligger krusager där borta. Vi ska runt här. Och vi filmar bra batterier här. och Sen ska vi bryta och 25 minuter så att man kanske startar upp det igen. Och det är bra mikrofon också så man kan göra om det här till. Här har vi en spindel tror jag. Spindel. Sen går det över vägen fort. Spände så kommer det över vägen. Gås lite små, kalla vindar. Det finns en vandringsled här. Där. Det kan vara lite blött och ledigt där, Dalkarsvägen. Då så kalla vindar. Här man komma runt. Precis som tanter med gåstavarna där. Gås så kalla vindar. Då får vi lite motvind här nu. Så nu känns det kallt det kommer vi in något mot motvind här nu, så nu är det, kall det kallar vind där. Och vi eh, går en vandringsled rakt igenom där, Dalcarsvägen Och så fortsätter den längre bort där, ner mot Stockholm faktiskt. Jag var här på vintern en gång och filmade och sånt, det var ju fruktansvärt kallt och jävligt och jag höll på att ramla en längre bort. Det var nog isläkt där, så det var nästan så att jag höll på att åka och helvete alltså. Jag har inte varit ute så mycket i den här vintern, jag har nästan bara varit inne jag kommer den på cykel också här Möteskylten har kommit lite på sneskan Mikrofonen ser man inte alls men den tar upp ett väldigt starkt och fint ljud faktiskt Sen kan jag göra om flera filmer som ARV över till en enda MP3 Det är små och ganska kalla vindar också faktiskt Och där har vi som ett träsk också där inne faktiskt och nu är det riktigt röskigt kalla vindar Riktigt röskigt kalla vindar faktiskt Jag var här en på vintern att filma Menar jag faktiskt Det är som att ta nu Och Man äh, kan komma runt helt enkelt här det finns en bondgård också med en massa kor också som vi känner till. Det finns en liten brevlåda där. Man kan komma runt här. Och här är en gammal gård också här. Det känns i alla fall lite bättre när jag är här på vinter. Men nu är det riktigt så här iskalla helt enkelt. Alltså iskalla är det nu. Så nu har vi hamnet i någon slags ruskig motvind. Och nu blåser det kallt. Det är kallt Måste jag säga har den 11 mars 2014 Gunnar med filmkamera och mikrofon Det var länge sedan jag var här sist Faktiskt måste jag säga Världens nystack också Här är en gammal gård Här är vi ett gammalt hus också här och en stor myrstack är det också här. Jag fick lite runt i höften också. Ja, det är bättre att sätta på sig för varma kläder än för, än för tunna kläder. Och nu känns det bra kallt måste jag säga. Det är verkligen kalla det här. Ett gammalt hus det här som ni ser där. Mycket gammalt. Och här har vi en myrstack. Och vi har myror som är ute här. Det var den första myrarna jag ser i det här fall måste jag ju säga. Då filmar vi lite grann här. Full fart i kan man ju säga att det är. Verkligen. Verkligen full fart i myrstacken. I full fart i myrstacken. Nu tror vi har filmat det. Kan gå in på asklander.se så får ni se mycket bilder. Mycket Asklander, han fotar allt. De kan kan åka vad som helst, you name it. Asklander.se Solen skiner, det finns vissa slöjmoln. Och Det var rätt så skönt. Men här blåser det verkligen kallt. Man kunde komma ut genom skogen här också på någon, på någon, på någon stig också. Det fanns kantareller här inne någonstans förut Första hösten vi här Man kan ju filma också med en digital kamera, det är inte bara bilder helt enkelt Och mikrofonen tar upp ljud också Ni vet ju förr i tiden, man kunde ju filma va? Men det fanns, fanns inget ljud Det var ju stumfilmer, alltså De gamla filmer man ser Det fanns inga mikrofoner alltså Man kunde bara filma och, så, utan ljud och Här jag en mindre brevlåda också Faktiskt. Ja, det blev väldigt kyligt plötsligt. Vilket det inte har varit förut. Nu är det en stund som blev det kalla vända just på ett visst ställe. Det är konstigt det där. Och en mindre smutsig brevlåda har vi också här. Och det finns en bondgård till höger också. Och så kan man se stålverket också här. Här är en gård också här Här gammalt Och en smuts till brevlåda som vi kan se här Här kan vi se en smuts till brevlåda faktiskt Och här är vi en brevlåda som har ramlat ner också Och en bongård som finns till höger här En bongård med kanske 150 kusser. Stora lader ligger över skit. Autokomp har vi där, va. Stålverket. Ska vi se. Ja, det är sol som är, som är rakt mot kameran också. Där är Autokomp också, va? Stålverket. Jag kan inte zooma. Och kraftledningar också. Och en bondgård, jag är ganska snabbt Och här går det ledningar också Det finns en transamatorstation också här i långsbytta Det finns en transamatorstation där borta, här går det kraftledningar också här Och sen äh, kommer en uppfärdsbacke här med en liten kurva Nu kommer vi att svänga av vänster också Ja, man kan komma runt här nämligen. Och ja, ja, ja, det var ju ganska så skönt. Men det var ett tag som det var ruskigt kallt här istället. Och här har det en ganska som flyger i luften. Det är sådär riktigt råkalla, alltså iskalla vindar. Men det känns lite bättre igen. Det är lite olika var man är någonstans faktiskt. Det är lite småkalla vindar igen. Men jag tror jag får dem i ryggen här. Titta hur det blåser riktigt. Och nu har jag vinden i ryggen. Jag kom till en i världens motvin där. Det blev riktigt, riktigt luskigt kallt. Så det var bättre att oss sig för, för mycket kläder än för lite helt enkelt. Vi filmar det här får vi se om vi kan starta upp så igen. För det kommer brytas efter 25 minuter ungefär brukar det vara. Så att, så att, vad är han som blev filmad där? Mjölkkannorna som ska till mjölkcentralen, eller om ni kanske beter om se Ala. Det känns det bra kallt måste jag säga. Jag har inte sett det faktiskt, kolla här. Vad är för kallt det är där? En anka va? Ja jag har aldrig sett det här förut och jag har gått sebi många gånger här Tupp och höns ser det nog ja. Men, eh, jag Men Vi har nog en anka också va? Där Quack quack Jo, jo. jag vet inte riktigt var det kan vara Nu är det här iskalla vändar igen Ruskigt kallar helt enkelt. Ja, ja, det var en konstig fågel, den där stora där. Det var väl en anka helt enkelt. Och här är det gamla gamla mögkanna här. Det hade förr i tiden helt enkelt. Och nu blir det ruskigt kallt. Verkligen, nu är det alltså i biten i kyla plötsligt här. Vi kommer att svänga vänster också, så det blir det kallt här i skuggan också nu Ser ni ladan här nere? Där, det där nere, Det är kanske 200 koser också där nere Vad var en konstig fågel där, det var någon brun också som låg där, du vill du ha anker va? Men vad har man dem till då, anker? Man kan komma runt nämligen här och, och svänga här då nu är det motvind och alldeles iskalla vindar så nu är jag tacksam för att jag har den här i som tröjan helt enkelt. Vi kommer att svänga vänster här också. Ja, här är det verkligen kyligt och det är skugga också. Och det är kalla vindar som kommer emot den också. Det är ingen snö och is i alla fall. Jag filmade en gång på vintern och då skulle ni se här ungefär var jag höll på att ramla För det var rösket ruskigt isläck där. 2,70 kommer det för också där. Koserna mycket var nere i. Kohagarna också här. På sommaren helt enkelt. De kommer komma ut sen. Ja det var någon stor anka. Och så var det en brun fågel också där. Allt kan hända när man ute så här och filmar också. Håller låda i mikrofon. Det är ju så alltså inbyggd mikrofon. Som låter mycket bra också. Man får komma runt när man går runt här Och jag har inte varit här på hela vintern kan jag garantera Jag har inte varit ute speciellt mycket, jag har nästan bara varit inne Ett fåtal gånger har varit ute Ibland har jag varit ute men det mesta har jag varit inne Och eh, Nu är det inte så jätteskönt Nu är det ganska så kallt faktiskt Nu är det ganska så kyligt Det är skugga också faktiskt här Här ligger den eh, bort också här. Så att nu eh, är det inte så skönt längre här. Man går i eller jag ligger här uppe ovanför också här. Och eh, man rör sig ganska så stelt. 270 går nerför där. Gör den filmkameran här och sen är det ju också sen är det också mikrofon som är som är inställd också. Och eh, man kan svänga höger eller, eller gå rakt fram Det var någonstans här kan man säga som jag höll på och eh, Höll på att åka kul helt enkelt Så jäkla halt var just här någonstans Det var några potthål Man kan komma runt nämligen här Och gå runt så att äh, vi filmar det här får vi se hur länge det går att filma helt enkelt. <skratt> Och äh, det var länge sedan jag var här måste jag säga sist. Det är massbelagd mark också i det här. Det är alltså ganska mycket mossa på marken här. Och myren har varit framme också. Men Det är gäller bara när solen ligger på. Finns det myrstaksväggru i skuggan så tror jag att vi kommer fram med myror helt enkelt Man kan ju snöbla på stenar och kottar och potthål och grejer också här Jag måste försöka göra lite grann på mig faktiskt Marken är ju Och äh Myrsläckar som ligger vid solen inom myrorna framme, men om det ligger i skuggan tror jag inte myrorna kommer fram, det är för kallt. Så ytterligare det lite grann värmare här i två dagar. Och sen blir det då Sjunkande temperaturer igen och mulet. Vi kan se att marken är ganska mosbelagd som ni ser här. Det ser ni här, det är mycket mossa på marken helt enkelt. Och här är det kallt, det är skugga också och det är kyligt här. Det är hela Hansen-tröjan. Och en midjeväsk också då. Som man kan ha på sig. Så vi går på här. Första promenaden genom Longspin. 2014. Och det var länge sedan jag var här. Man kan komma runt helt enkelt. Man kan komma runt här. Man kan så komma runt här. Och äh, lite blött och ledigt. Jag är Igår så var det regnämlian. Och sen kom ju solen fram då, men jag var ju hemma och trötta med. Men faktum är att det blev ju faktiskt en fin dag igår. Det är inte den större värme precis, eller är det inte? Men från ett gråveder grå med ganska mycket regn så blev det faktiskt sol sen. Men okej okay, nu är vi ute i alla fall. Med filmkameran och det sitter en mikrofon som tar upp en ljudupptagning när jag pratar. Jag ser när här objektivet åker in också så då får vi starta upp den igen. Och här går den en steg skogen in. Här går det en steg och skogen in här. Får det en steg in där. Ja, det går flera steg in där Så man kan nog komma tillbaks Faktiskt Det är massbelagd mark Det har inte gått 25 minuter snart för det ska brytas då nämligen Rotvälter har vi också Timmerupplag det prisstämmer efter 25 minuter. Då får man starta upp den igen. Och mikrofonen tar upp mycket starkt och fint ljud faktiskt när jag pratar. Det hörs mycket bra. Så gör man om det då från har Ja, port nummer ett i trasigen. Jag, jag har kopplat samtliga datorer via port nummer två. Men då har vi in telefon istället. Och det får vi ta sen. En dator är igång så det är samma program på alla fyra kanaler. Här doftar jag högt faktiskt och här har jag ramlat en kull också. Hela huset här. Där. Här doftar det timmer som vi ser. Och eh, vi kommer i en högerkurva här. Jag kanske tar hus också här. Man går i ledningar. Min blåsa vill gärna tömas ut how about this Nu filmar vi igen. Vi väntar lite grann, det blir upp och ner och så. Jag har just detta på min lilla blåsa här. Då, så det är lite jobbigt det här. Ja, vi filmar igen här. Vi har väl må äh, tisdag här den elfte då. Öh, mars. 2014 här, halta på. Det här var ett hus här som var ganska så trasigt. Vi kommer runt här och är ganska mycket massa också på ett timmerupplag det här. Jag är inne i skuggan här så det är ganska så småkant måste jag säga faktiskt. Då ska vi komma och svänga vänster känner. Och elledningar går här också. Här. Ja, det är skugga också men det kommer fram lite grann mer sol här så att det blir lite mer... Uh, lite mer värme här nu då. Kommer upp i solen. Och halta på vänsterfotan. Lite mylar har vi några insekter. Och några anka. Ta på hönsus eller en brun fågel också. Var det väl? Och det har jag inte sett förut faktiskt. Vi kommer svänga vänster här. Men jag tror vi går en annan väg faktiskt. Vi ska se. Vi går tillbaka till äh, Temerupplaget här närmast. Och kommer äh, att svänga vänster strax äh, Man kan komma Man kan komma vänster i kurvan här nämligen Att, äh, vi kommer att komma vänster i kudvan här. Så att... Äh, då sänger vi fint här. Och här är vi timmerupplag här då, som är Och vi har 14 här då Nej vi har ju en elfte va Ja, så timmerupplag här också När vi filmar Vi filmar alltså timmerupplag här och äh, ganska så tunna trän. Ja, vi ser äh, en blå himmel och äh, i alla fall när det det kallt på natten också, kallt på morgonen är det ju då. Och så gick det in stigade i skogen här också faktiskt gjorde det och eh, jag ska gå sakta här 2,70 går också nedanför också här faktiskt och det är skugga här så att det är ju verkligen kalla där. ja ja och så går jag in en stigare i skogen här också då. Och jag hörs ju väldigt bra också. Så det går. Äh, går runt här faktiskt. Så här kan vi komma in i skogen också. Här är det en stig också då. Och. Äh, Ja, man kan faktiskt se lite snö men det är ju inte mycket precis, Så det är ju skugga också här så att här är det kallt Jag enkelt. Här är alltså långspända här då ligger lite utanför långsättan. Och vi har en blå himmel och det är kallt i skuggan här. Något varmare i solen nere också då. Faktiskt. Det är varmare i solen också, så att uh, det är varmare i solen helt enkelt. Det är varmare i solen. Och uh, nu är vi i skuggan här så att det inte är inte allt för skönt faktiskt. Ja, jag är elfte då, tisdag mars 2014, och jag filmar här, och mikrofonen tar upp. Det är en blandning mellan grunden och mikrofon, och en, en kamera då som filmar på samma gång, och här är det kallt. Här är det kallt faktiskt. Och så går jag en väg in till vänster där ja. Och det är kallt i skuggan. 2,70 går nedanför där. 2,70 går alltså nedanför där. Det är mycket kallt också att ta den här gikta faktiskt. Så att... Äh, det är skönt att ha en Helle Hansen-tröja på sig. Och även med mycket varma långkalsonger och trenings... och kängor. Vi kan bryta sig efter 25 minuter också här. Vi kan se. typ typiskt potthål också har vi här. Potthål ska vi filma här. Och så ska vi filma det här. Så. Så. Och ja, det går in och reg här. Kosarna brukar vara ute här också på. Äh, men nu ska vi egentligen vara på andra sidan tror jag Den här kör som en galning här. Sputsig också bak. <hör> Och eh, vi ska gå så småningom till höger Och eh, här är det ganska kallt i skuggan Och eh, det blir i alla fall några kilometer så Man ser stålverket också där borta, allt det kom på ja. jag. Får vi se hur det blir med det Jag har varma handskar också med mig faktiskt. Ja, Micke Aschlander brukar ta bilder men man ser ju alla att han filmar någonting. Det är konstigt. Han måste ju kunna filma också. Och sen har han flyttat tillbaka till tjejen också. Han bor ganska lär i Högdalen för han körde ju tunnelbana förut. Men nu jobbar han med, som arbetsledare på nätten underhållsarbete därför. Gamla ätsel som nu är med i Stockholmslehens landsting. Så de fick söka sina tjänster igen de jobbar nu för land, Stockholms Läns landsting istället, SLL som äger SL Ganska fånigt egentligen och det blåser ganska så friska vindar här Ja det var en stor anka vi såg där, och så var det en brun fågel också och så kan man se bergen som är utanför här också då med stålverket och det går elledningar också det är flås ganska kalla vändar också här faktiskt det är flås ganska kalla vändar också här så att äh ja de får lite tårar i ögonen också måste jag säga det inget snö och is och så, men det är ju kallt här, verkligen. Extra kallt i skuggan och iskalla vindar. Man bondgård ligger nedanför också, med koser och allt. De kommer komma ut sen. Jag filmar dem aldrig, va? Jag tog inga bilder heller, men jag hade ingen kamera med mig, tror jag. Eller de dåliga batterier kanske. Det kan det bli ibland också. Nu ser vi stålverket här. Den här torn. Så man ser den bort från Vi ser mobilmasten också som är utanför strax norr om långsidan. Och Om eh, man åker bussen borta vid Myckelby En vattendamm som reglerar från Amungen till Dalälven så kan man se det här höga tornet som är, det är väl ett torn till också faktiskt Så att eh, är två det vill dubbla 12 vi har en mobilmast också utanför långsjuttan här Vi har väl mobilmast också utanför långsjuttan Jag det bara ser vitt ut av allting här, jag kanske ser fel. Oh. Mikrofonen tar upp ljudet i alla fall det är det viktigaste faktiskt. Att uh, mikrofonen tar upp ljudet. Det är absolut det viktigaste. Jag kanske har ställt in ljuset fel faktiskt för det ser väldigt ljust ut. Och vi har alltså en mobilmast utanför där. Och så är det två ton också för att och så vidare. Jo, jag... Ja, ja. jag får kanske justera ljuset här. Det verkar väldigt ljust på filmen. Eller ner kanske, man kan justera olika inställningar där Men vi har väl den elsta i fall och det är tisdag Och en liten sväng här genom långsben Och det var väl en anka vi såg där Faktiskt, det har aldrig sett förut, plus en brun fågel också. Som bor här. Så det har nog varit en riktig bondgård med djur. Det har varit en väldig massa bondgårdar helt enkelt här. Så att eh, Om de inte har djuren kvar så i alla fall eh, upp och höns och kanske anker också men vi har ju en gård i alla fall här med kossor och det är väldigt väldig massa kol helt enkelt och svensk flagga har vi att kleda de bor i ladan här och vi hamnar i motvinden igen här för det är ganska röskigt kallt helt enkelt ja nu är det lite sådär kalla vindar igen Vi ja. kan ju se ladan som är här Kyl med också. Ja. I snusdosa. Det är snusdosa. Den första gången vi kommer här då. Och det var länge sedan jag var här. Ses måste jag, säga. jag har inte varit här på hela vintern. Så att. Uh, vi kommer runda här strax. Och vi har e som går där också. Det ser bra att se på ganska kalla vändar. Vi lite snö också i diket här. Det blir bara vitt utav alltihopa här. I så fall tar jag bara mikrofonljudet och lägger upp. Inte filmen. Jag får nog ställa om ljuset helt enkelt här. Det ser inte bra ut det här. Det blir bara vitt. Allt är bara vitt, vitt. vitt jag får justera det sen Här kan vi se också lite snö också här i dikeskanten Så jag får justera ljuset vid tillfälle när Jag har ställt om så att det blir totalt vitt alltihopa här Och här kan vi se lite snö Det är inte lätt att se när allt blir bara vitt Ja Det viktigaste är att mikrofonen tar upp ett mycket starkt och fint ljud också. Och det gör den ju. Det är det viktigaste. Att vi får mikrofonen. Sen spelar ingen roll om filmen blir dålig också. det är ljuden som är det viktigaste och inte filmen, som sagt, baklöshet. Och därför kan vi göra så här istället, så att vi får upp mikrofonen. Vi inte filma någonting, utan det är bara mikrofonupptagningen som är det viktigaste idag. Och filmen är bara vit, vilket det kommer justeras senare. Jag har tydligen ställt om här. Solen värmer jag faktiskt lite grann. Det finns som en vajd där men... jag har varit och pillat någonstans så att det blir blivit alldeles vitt utav... Utav... Äh ja det kunde vi. Men nu ser det faktiskt bättre ut. Att det bara var vitt förut. Det är svårt att se genom skärmen också. Vi har startat upp kameran igen här. Det bryts helt enkelt. Det bryts helt enkelt. Det är svårt att se någonting. ja Nu verkar det bättre. Det verkar bli så vitt ibland. Jag tror det blir lite bättre nu.